عن قوم لعنهم الله تبارك وتعالى وابغضهم وذلك تحذيرا لنا الا نقع فيما وقعوا فيه دو زانكو كتك ايمان بعدا كمحمده الله تبارك وتعالى نكمتكيه رحمهنا اماني متموت محمد صلى الله عليه وسلم Ninakuhusieni kadhalika na yuhusiana nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametusimlia. Masimlizi ndani ya Qur'an kunako habari za watu ambao Allah tabaraka wa Ta'ala amewalaani. Lakini akawakasirikia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ubaya wa matendo waliokuwa kiafanya. Lakini na kwa ubaya wa makosa na matendo waliokuwa wakifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kerrar zikrhum fi mawatin kathira fi kitabi. Allah amerudia rudia habari zao ndani ya Qur'ani katika maeneo mengi. Katika sura nyingi ndani ya Qur'ani Allah Tabarak wa Ta'ala amekitaja kisa chao na amezitaja habari zao kwa kuzirudia rudia ala sabili almithal, Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia habari zao katika surati araf lakini vile vile katika surati hud na katika surati al na katika surati ash na katika surati النahli, vile vile katika surati al katika surati adh na surati al na maeneo mengine ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anataja habari zao kwa asalibi na namna tofauti tofauti Ndugu zangu katika iman haulai alqaum watu hawa kana ibadatuhum alasnām ittakhadūhā min dūnillāh Watu hawa ambao wa Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza habari zao ilikuwa ibada wanazozifanya ni kuyaabudu masanamu ambayo wameyatengeneza na ikawa ndio wanayeabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala na wa iyakum fi hadhihi alahdhat alyasira tutaishi katika dakika chache hizi insha Allahu taala pamoja na kisa cha kaum lut alayhi salatu wassalam ndugu zangu katika iman Watu hawa ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametusimlia habari zao ndani ya Qur'an ni watu ambao mtume wao anajulikana kwa jina la Lut alayhi salatu wassalam Nabii Lut alayhi salatu wassalam ama na bi risalati Ibrahim Ni nabii ambaye ameishi zama moja na Nabii Allah Ibrahim bali alikuwa ni ammi yake aliamini risala ya nabii Allah Ibrahim lakini vile vile Lot alayhi salatu wassalam alichaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama mtume Akahama hama Lot alayhi salatu wassalam ila qaryatin ukhra min qura qaumi akahama kuelekea katika mji mwingine miongoni mwa miji ambayo walikuwa wakiishi watu wake Ndugu zangu katika imani Mji huu aliohamia umekuwa ni maarufu kwa jina la Sodoma Qaryatu Sadum Akahamia kule akawakuta watu wale wanafanya uchafu Kwanza wanaabudu masanam kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala Lakini katika jumla ya machafu waliokuwa kiafanya na Qur'ani inaeleza maneno aliyotumia katika kuwaonya ataatuna alfahisha ma sabqa kumbiha min ahadin min alalamin wanafanya machafu ambayo Hayakuwahi kufanyika na yote katika historia ya wanadamu wao walikuwa ndio watu wa mwanzo kufanya machafu yale akawalingania kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na akawatahadharisha na machafu waliokuwa kiafanya ndugu zangu katika imani. baada ya juhudi kubwa ilizozifanya Allah Jalla wa Ala katika surati an ya 56 anatusimulia majibu ya watu wale walivyomjibu Nabiiullah Lut. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu ala Lut min qaryatikum innahum unas yatahhurun. Baada ya juhudi kubwa alizifanya kuwalingania kwa kuwa watu kawaida huwa wanapenda swalihun wala yuhibuna almuslihin. ukiwa mwema watu watakupenda lakini ukiamrisha wema watu watakuchukia watu wana mambo yao wanayafanya. ikawa sasa maamzi waliyochukua akhrijoo ala lut min qaryatikum hebu muondosheni huyu lut na watu wake katika mji wenu Inhum unasun yatataharun kwa sababu wao ni watu wanajifanya ni wachamungu wanajifanya ni watakatifu sana kwa hiyo ikawa jarima na kosa alilolifanya luto alayhi salatu wasalam kwa mtazamo wa watu wake ni kule kuwazuia ya machafu yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kuwaelekeza katika mambo ambayo Ndiyo ya sawasawa Ndiyo mambo ya kimaumbile na kuwatoa katika machafu ambayo hata wanyama hawafanyi achurju ahl lut min qaryatikum innahum unas yatathahharun muondosheni huyu na watu wake waliomfuata kwa sababu ni watu wanajifanya ni watakatifu wa ibada Allah, daidanu ahlul fujuri fi kulli zamani wa makan na hali ndivyo inavyokuwa ndugu zangu katika imani huu ndio utaratibu wa watu waovu katika kila zama na katika kila pahala kuanzia kwa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wamekutana na mambo kama hayo kadhalika warathatul anbiya alulama almuslihuna waddu'a wanakabiliana na mambo kama hayo anapolingania mtu katika yale aliyokuwa mazuri anapowaita watu katika mambo ambayo ndio maslahi yao katika dini yao na dunia yao na akhira yao natija akhrijuhum min qaryatikum waondosheni hawa ndugu zangu katika iman baada ya maumuzi haya Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma malaika wakaja kwa nabii Allah Ibrahim Bilbushra fabasharuhu bi wa wara'i yaqub Allah aliwatuma malaika wakaja kwa nabii Ibrahim katika sura ya kibinadamu wakamjia na bishara wakambashiria kumpata mtoto waabasharuhu biishaq wa min wara'i ishaq ya'qub wakambashiria kwamba atampata mtoto ishaq na baada ishaq atampata mtoto mwingine ni yaqub Ibrahima alayhi salatu wasalam alifahamu ujio wao kwamba wanakusudia kwenda kuwahilikisha watu wa luto alayhi salatu wasalam ikawa Ibrahima alayhi salatu wasalam yujadiluhum anajaribu kuzungumza nao na kuwaeleza kana kwamba anawataka wachukue tahadhari na ndugu yake aliyoko katika mji ule Allah tabaraka wa ta'ala katika surati ankabut maneno ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalamu wa malaika qala inna fiha luta, qalu nahnu a'lamu biman fiha Aliwambia malaika jamani kule mnako kwenda yuko ndugu yangu Lut Manaka amefahamu ujio wao kwamba hao wametumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuwahlikisha hao watu ambao ni viumbe waovu kabisa Inna fiha luta Wakamjibu wakimwambia nahnu a'lamu bima fiha sisi tunajua zaidi kwa wale walioko kule tunakoelekea lanunajiannahu wa ahla tutamwokoa Lut usiwe na wasiwasi na tutawaokoa wa watu wake waliomwamini illa imraatuhu kanat min alghabirin lakini mkewe atakuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa ni wenye kuangamizwa na hii ni kwa sababu mkewe nabiiullah lut hakuwa miongoni mwa watu waliomwamini lut lakini vile, vile alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wakihamasisha machafu bali wageni waliofua walipokuwa wakija kwa nabiiullah lut yeye alikuwa akitoa taarifa ndugu zangu katika iman innahal ukhuwal imaniah Maneno ya Nabii Ibrahim na kuwataka kuzungumza na hawa malaika ni dalili ya iman ni dalili ya udugu wa iman naam ni mtume wa Allah tabaraka wa taala lakini alimfikiria ndugu yake Lut qala inna fiha lut wa ibada Allah taamelu al-ukhu wal hivi ndivyo ufanyavyo udugu wa iman al-mu'min yata'allamu bi'alami akhihi al-mu'min wayafrahu bifarahihi wa yahzanu bihuznihi mu'minu wa kweli ni yule ambaye anaumia na yale yanayomuumiza ndugu yake anafurahika pale ndugu yake anapofurahi na anahuzunika pale ndugu yake anapohuzunika luth ali علي... nni ibrahima alayhi salatu wassalam anasikitika kwa yale yanayokwenda kuwakuta kaum luth lakini waumini ndiyo anamwambia anamwambia malaika inna fiha luta, wakampa aman itaminu itaminu na lan unajieni na wa na watu wake walioamini wa illa mraatahu kanat minal ghabirin ndugu zangu katika imani sifa hii leo imepotea kwa wengi miongoni mwetu sifa ya kufurahi kwa furaha ya muislamu wenzako na kuhuzunika kwa yale yanaomhuzunisha Muislamu wenzako na ukaumie kwa maumivu yanao umsibu Muislamu wenzako imeondoka Dugu zangu katika imani maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad Maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam vile waumini Waislam tulivyotakiwa kuwa mfano wa Waislam katika kupendana kwao kuhurumiana kwao kufanyiana kwao upole ni kama mfano wa mwili mmoja idha shtaka minhu udhun tadaa lahu sa'iru aljasadi bis walhuma pindi kiungo fulani katika mwili kikipata maumivu basi mwili mzima hukesha kwa kutoa ushirikiano hata kama itakuwa ni kiungo kidogo na kiko mbali lakini mwili mzima unatoa ushirikiano ibadallah marra aladhiyaf wageni wakaondoka mpaka kwa nabiiullahi lut alaihi salatu wasalam nabiiullahi lut alaihi salatu wasalam alipowapokea wageni wale angalia mtihani wa allah subhanahu wa taala kwa machafu waliokuwa kiafanya kaum lut aliwatumia malaika ala surati ghilman hisan akawatuma malaika katika sura nzuri ya vijana wazuri na wale watu kwa sababu walikuwa wamezoea kufanya machafu walipowaona vijana wale wakasema hasa hadhihi tuna Wakaja mbio Kwa Nabii lutu Lut Lut amewapokea wageni wake wameingia ndani Akafunga mlango watu wako mlangoni wanataka kuvunja mlango Anajaribu kubembeleza hajui Nabii Allah Lut kama ni malaika Anawaona ni wageni hawajui wametoka wapi anajaribu kuwabembeleza watu wake haulai hawa watu ni wageni wangu allah tabaraka wa ta'ala nafsimlia ndani ya qur'an maneno ya ruta anajaribu kuwabembeleza watu wake Fattaku allaha wala tukhzuni fi dayfi muogopeni allah subhanahu wa ta'ala msini fedheshe kwa wageni wangu muogopeni allah subhana. Alaisa minkum rajulur rashid hakuna watu wenye busara akenda mbali nabiyullah lut Law anna li bikum quwwa awi ila ruknin shadid natamani ningelikuwa na nguvu ya kukuzuieni au nikapata watu wakuwa pamoja nami dhidi yenu paka kasahau kama wanavyosema baadhi ya mufassirin Luta alaihi salatu wa salam nasiya annahu awin ila ruknin shadid akasahau kwamba anapo pahala sahihi pahala madhubuti pa kuegemea ambapo ni kwa Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika iman baada ya mazingira haya magumu watu wako mlangoni wanangangania wanataka kuingia ndani kwa nabiiullahi lut kwa ajili ya machafu waliozoea malaika wanamwambia lut alaihi salatu wasalam qalu ya lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik kuwa na amani ewe lut kuwa na amani sisi ni wajumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi ni malaika tuliyotumwa na Allah, hawa hawatakuwa na uwezo wa kuingia. Kisha wakampa taarifa za kuhilikishwa wale watu. Wanamwambia luta عليه salatu والسلام fa asri bi bi min al Maelekezo tuliokuja nayo, utaondoka usiku wa leo wewe na watu waliokuamini. Wala yaltafit minkum ahad illam ra'atak wakati mnaondoka asigeuke yoyote nyuma lakini mkeo atakuwa ni miongoni mwa watu ambao watakuwa ni wenye kuangamizwa kisha malaika wanamwambia luto alaihi salatu wa salam kwamba hawa watu wako inna mau'ida humusubha ahadi yao ya adhabu ni kabla hakuja pambazuka Alaisa subhu biqareeb kwani mapambazuko siyako yako karibu kuwa na amani usipate tabu ndugu zangu katika imani yote haya mazungumzo yanaendelea wale watu bado wako mlangoni kwa Nabiiullahil Mustafa alayhi salatu wasalam inda thalik kharaja alaihim jibril alaihi salatu wasalam wakati wa mazingira kama hayo jibril alaihi salatu wasalam akawatokea wale watu waliokuwa mlangoni kwa Nabiiullahil luta alaihi salatu wasalam akawapiga kwa ncha za uba wake akayapofua macho yao wakaondoka hali ya kuwa hawajui wanakoelekea hii ilikuwa ni adhabu ya kwanza. Allah tabaraka wa Taala katika surati al anasema wala qadirawduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adhabi wa nadhur. Allah anasema waliwakusudia wageni wa Nabiyullah Ruto kwa maovu fatamasna a'yunahum tukawapofua wa macho yao. Tazama adhabu ya Allah ilikuwa namna gani kwa watu hawa lakini tazama maonyo ya Allah yaliyo tangulia kabla ya kuwafika adhabu kisha ikaja adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na wallahi ndugu zangu katika iman adhabu ilivyokuwa ni kali vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amehitaja adhabu ya watu hawa maeneo mbalimbali mbali ndani ya Qur'ani kwa namna tofauti tofauti miongoni mwa maeneo hayo ni katika surati Al-A'raf aya 84 Allah tabaaraka wa ta'aala anasema wa amtarna alaihim matara fasafanzur kayfa kana aaqibatu al-mujrimin Allah anasema tuliwashushia mvua lakini siyo mvua maji Allah tabaaraka wa ta'aala aliwateremshia ya mawe wa amtarna matara tukawateremshia mvua ya mawe Fanzur كيف كان عاقبه المجرمين tazama na uzingatie yalikuwa vipi matokeo ya watu waliokuwa ni waovu watu walioonywa lakini hawakuyazingatia maonyo ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini vile vile Allah jalla wala anasema fa akhadathu misaiha Allah anasema akawatumia ukelele ambao ulikuwa ni sababu ya kuhiliki kwao Allah tabaraka wa ta'ala anasema faja'alna aliyaha safilaha katika jumla ya adhabu walizo nazo kaum Lut mufasiri wanasema Jibril alayhi salatu wassalam kwa amri ya Allah aliubeba mji ule mzima mzima akaunyanyua mpaka juu hata baadhi ya mufasirina wanasema malaika wakawa wanasikia sauti za wanyama wao vile walivyonyanyuliwa juu kisha ikageuzwa Ardhi ikawa juu ikawa chini ikawa ni juu na juu ikawa ni chini faj'alna 'alyan tukafanya sehemu iliyokuwa juu ikawa ndio chini Waamtarna amtarna alaihim min allah jalla ala anasema tukawamiminia mvua ya mawe kutoka mbinguni ndugu zangu katika imani kwa nini maneno haya na kwa nini kukumbushana kunako adhabu hii ndugu zangu katika imani Matendo haya machafu ambayo Allah Jalla waala anaeleza hayakupata kufanyika na yote kabla ya hawa watu waliotajwa Allah na kutusimulia habari zao. Leo wallahi yapo katika jamii yetu. Ni matendo ambayo tazama aina ya adhabu yake, lakini tazama namna gani Allah alikasirishwa na watu hawa. Leo matendo haya yapo katika jamii. Lakini sikwambii katika jamii Omuman bali yapo kwa watu ambao wako katika ndoa waliaadhu billah Dugu zangu katika imani tunapozungumza katika manabiri kama hizi lengo ni kuisaidia jamii lengo ni kuikanya jamii na maovu yanayofanyika ambayo inaweza ikawa ni sababu ya kuangamia sote Dugu zangu katika imani nimepokea simu zaidi ya tatu, kutoka kwa kina mama ambao wako katika ndoa kina mama wa Kiislamu wanauliza mustakbali wa ndoa zao kwa waume wa Kiislamu ambao wanawalazimisha kuwafanyia matendo ya kaum Lut Subhanallah Lakini haitoshi mmoja katika maduati wenzangu ananambia jambo hilo hilo Dugu zangu vipi tusipate mabalaa katika mazingira kama haya kwa watu ambao wako katika ndoa nini maana ya kuoa kama mtu yuko ndani ya ndoa lakini bado anafikiria matendo machafu kama haya matendo ya lana matendo ya watu ambao wameangamizwa kwa adhabu kama hii vipi mvua zisikosekane tunalalamika mvua jua kali joto kali zitatoka wapi mvua kwa matendo machafu kama haya ambayo Allah Jalla waala ameuangamiza mji akmaliha Dugu zangu katika imani Hakadha adhab Allah qaum Lut Hivi ndivyo Allah Jalla wa Ala watu wa Lut Waliqissati baqiya na ni kirefu insha Allah tutaendelea nacho katika hutuba zinazokuja lakini angalia maonyo ya Allah Jalla wa Ala mwisho anasema wama hiya minad zalimi nabba'it Adhabu kama hizi zilizo wasibu watu hawa haziko mbali na madhalim wanaweza kufanya matendo kama haya استغفروا ربكم انه كان غفارا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد نغزان كتابه الايمان نكوسيني كذلك انيوسى نفسي انتمشى الله سبحانه وتعالى ndugu zangu mtume sallallahu alaihi wasallam an-nasihul amin li ummati mtume ambaye katika sifa zake ni mwenye nasaha zenye kutosheleza mtume ambaye allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kuwa ni mwenye huruma kwa watu wake laqad jaaakum rasul min anfusikum azizun maanitum aanitum harisun alaikum bil rahim ni mpole ni mwenye huruma anatuonea huruma Ma min sharin illa wa haddharana minhu alayhi salatu wa salam. Wa ma min khairin illa wadalana alayhi alayhi salatu wa salam. Hakuna khair isipokuwa Allah isipokuwa Mtume SAW salama katuonyesha. na hakuna shari isipokuwa Mtume SAW salama kutahadharisha. Dugu zangu katika imani tuchukue tahadhari. Matendo haya yamekidhiri na yameenea katika jamii. Na wallahi mnafahamu kwa sababu nyinyi mpo katika jamii. Lakini yanayozungumzwa katika jamii tunayajua na mitandao ya kijamii tunaiona tunatembelea. Matendo haya machafu hivi sasa yamepewa majina mengine mengine mnayajua. Tuchukue tahadhari. Kila mmoja miongoni mwetu achukue tahadhari na familia yake. Amuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala fi auladihi wa banatihi kwa watoto wake na familia yake. Ndugu zangu katika imani, mvua zitaendelea kukosekana kama hatutorudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hali itaendelea kuwa mbaya kama hatomuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala mvua ni rehma. na rehma ya Allah inakuja kwa wale ambao wanafanya yale yanayomridisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kubwa ninaloweza kukumbusheni, tukithirisha istighfar haya ndiyo maneno na ndio wasia wa nabiiullahi nuhu alayhi salatu wassalam akimwambia watu wake faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilissamaa'a 'alaykum midrara mvua inapatikana kwa kukithirisha kumtaka msamaha allah tabaarak wa ta'ala wasallu 'ala nabiyyikumul karim faqad amarakum allah bidhalika haythu qala inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabiy يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى اهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا الر...